Глава 18. У Казиматі. Вона. Все-таки українська влада гуманна. Все-таки українська влада гуманна, бо розмістила жіноче відділення нової в'язниці не на верхніх, а на нижніх поверхах. Жінки є жінки. А у всьому іншому – Повна рівність, як і в чоловічому відділенні жодних меблів, якщо ув'язнена, не поранена, голий бетонний інтер'єр без вікон, теж саме харчування. Таким чином, влада знайшла розумний компроміс між вимогами феміністок про гендерну рівність і водночас виявила лицарське схилення перед тонкою сутністю вічної жіночності. Роксолану не катували так, як Чіпку, і її взагалі не били. Для неї підступний полковник ученій придумав іншу муку – і їй не давали митися. Крім того, до неї приставили наглядачку – клона знаменитої вертухайки зі спецзаведення номер 6 Колимлагу, часів правління товариш Сталіна Марусі Акушерки, яка своє прізвисько отримала через те, що ворогів народу жіночого роду розстрілювала виключно через статеві органи. Роксоланина наглядачка мала в пенітенціарних закладах славу завдяки двом своїм прикметам. Вона була неймовірно потворною стілобудовою жіночого чоловіка і агресивною, активною лесбійкою. Роксолані про це довірливо повідомили менш прославлені наглядачки у перший ж день її поселення у в'язницю. Екс-готель «Україна». Щоправда, полковник ученій попередив нео Марусю Акушерку – що коли вона хоч пальцем торкнеться цієї вродливої ув'язненої, то буде негайно звільнена з органів і викинута геть без пенсії і вихідного утримання. Зате вона може… Ні, вона зобов'язана кожного дня демонструвати ув'язненій свої рішучі наміри вступити з нею у сексуальний зв'язок без її згоди, тобто зґвалтувати. Неомаруся Акушерка пам'ятала, де вона працює. Знала, що дядьки у цій конторі жартувати не люблять. Тому твердо дотримувалася ученіївих інструкцій. До ув'язненої могла доторкнутися лише тюремна лікарка, яка приходила перев'язати рани, а Меомаруся Акушерка пильнувала, аби та не передала ув'язненій гребінець, ножиці, дзеркальце чи пластиковий пакетик води. Звичне меню цього гостинного закладу, універсум хлібного типу і вода цій прекрасній злочинниці замінили на ледь масну тетерю. Крім того, вертухайка стежила за тим, аби ув'язнена не могла помити руки власною сечею. Через тиждень ці заходи безпеки виявилися зайвими, бо ув'язнена відмовилася від так званої їжі, і лікарка годувала її ін'єкціями. А ось щодо сечі, то служба тривала. Полковник ученій щодня приходив допитувати ув'язнену, попередню прикуту до залізного ліжка. Це робили інші наглядачки. Він лагідно з нею розмовляв, не кричав, не погрожував, а ніби навіть співчував. «Люба панно, вкрадливо бубонів полковник, я знаю, ви засадничо невинні. Вас засліпила любов, тобто кохання. Ви ж по суті ніжна і дивовижна. Ви, ви не вбивця, вас втягнули». «Заманили! Спокусили!» «Допоможіть мені, і я вам гарантую невеликий термін ув'язнення в комфортній в'язниці!» «За ненавмисне вбивство!» «Не вийде!» – потрісканими губами шерхотіла Роксолана. «Чому, чарівна панна?» – дивувався ученій. «Бо я ваших навмисне вбивала!» «Це ви тепер так говорите!» У вас гарячка від поранення, а коли ви дужаєте, тоді й ваші погляди на минуле зміняться. Тим більше, що я з вами. Я ж чого сюди прийшов? Виключно з тим, аби допомогти вам. А ви зі свого боку зробіть мені малесеньку послугу. Розкажіть усе, що ви знаєте про цей предмет. Полковник показав Роксалані кольоровий знимок відомої каблучки. «Я вже вам сотні разів казала, – обурювалася Роксалана. – Нічого не знаю. Не знаю. Я, «Я знаю, що ви нічого не знаєте, – каламбурив ученій. Але коли довго думати, з'являються нові цікаві думки, до того ж надзвичайно корисні. Я вам обіцяю, лише кілька слів про походження цього ювелірного предмету і ваше в'язничне життя круто змінюється». Вам надається щоденний душ, до вас прийде перукарка, вам зроблять манікюр і педікюр. Я принесу вам велике дзеркало, набір кремів, ласьйонів, парфумів, дезодорантів, шампуни, два сорти туалетного мила, губну помаду, велику упаковку тампаксів і навіть імпортні прокладки з крильцями. Не вірите? Є такі. Я був у Європі, знаю. Крім того, особисто від мене два комплекти контрабандної білизни. Мережані не такі. У цьому місці Роксолана зазвичай плювала на полковника ученія, і він трохи змінював тему. Крім того, незрівняна амазонка, я обіцяю вам, мало того, урочисто клянусь що вас негайно буде переведено до затишної в'язниці з усіма вигодами, і ви ніколи більше не побачите цієї неомарусії, яка, це видно неозброєним оком, має надзвичайні сексуальні наміри щодо вашого еталонного тіла. Ту. І нарешті, пригарна дівчина, я обіцяю вам бонус. Ім'я людини, яка зрадила вашу Організацію. Слово полковника. Роксолана поглянула на ученія повними ненависті очима. Ученій, відзначивши зацікавлення командирші ювелірів саме цим питанням, задоволено потирав руки. Чемно відкланювався з обіцянкою завтра завітати знов. Так тривало тижнями. Роксолана, поволі навчившись жити без води, вирішила для себе основне питання. Жити чи не жити? Вона обрала жити. Згадка про зрадника остаточно схилила її до цього вибору. А якщо жити, то треба їсти. Але вона помітила, що лікарчині ін'єкції дають їй більше сил, аніж тетеря з універсуму хлібного типу. кількох грамів комбіжиру і води. Тому й надалі чергувала голодування із споживанням їжі. Тиждень одне – «Тиждень-друге». Потім вона, намагаючись об бетонні стіни трохи підстригти свої нігті, помітила, що так може виготовити непогану зброю. Справді, через місяць на обох руках вона мала десять гострющих, як бритва, лес. А щоб цього не побачили наглядачки та поштивий пан полковник, вона заліплювала нігті бродом з пилу і слини. Виглядало це жахливо, і її кати могли би бути задоволеними, Красуня перетворюється на дикунку. Тепер вона вже могла своєї залицяльниці Неомарусі Акушерки не боятися, в разі чого піднесе їй гарбуза. Нарешті треба придумати якусь гарну версію про ту кляту каблучку, якщо вона вже так цікавить цього гречного пана полковника. Може, справді дадуть води і мила. І вона думала. Здогадувалась, у чому проблема – як терористка-ювелірка, що воювала проти узурпатора, який страждав від ювелірофобії. Але нічого путнього вифантазувати не могла. А якось після відвідин лікарки, яка потай від Неомарусі дала їй ковтнути пігулку глюкози, вигострюючи для профілактики свої нігті ятагани. Роксалана просто фізично відчула, як з її підсвідомості піднімається картинка, на якій майже такий, як на цій, Остагидній з ним всі каблучки – візерунок. «Так, це та курва, що трахалася у печері з моїм, був моїм, коханим Ігорем. А гіна тебе, дівко, Чіпка, він, Чіпка, просто шеренговий боєць, мала в своїх руках пояс. Вона потім кудись відлетіла, випростана, як і як він, пес такий, міг мене на таке страхіття проміняти». І в руках мала, так. Лише тут на каблучці бракує ще одних коштовних камінців, рубінів. Ні, помилки бути не може. Я стріляю в цього кота зрадливо, курва відлітає, пояс я тепер, як на яву бачу, ромбики камінці, ігор, спливаючи кров'ю. Суко! Суко. загукала Роксалана до Мео у Маруся кушерки, інакше вона до неї не зверталася. «Виклич полковника, я маю що йому сказати!» Ніч січас, сладкая моя!» – хтиво глядаючи Роксолану, воркотіла наглядачка. «Утром визову, а січас ночь, і, можливо, эту ночь ми в вместе!» Вона похитливо облизнулася. «Вранці виклич полковника!» і відвернулася до стіни. Але вранці полковник не прийшов, Натомість, уже десь ближче до полудня, Неомаруся, війшовши з якимось винуватим виглядом, принесла Роксалані канапку з маргарином, кухоль солодкого чайного напою і... диво! Баняк гарячої води і брусок господарського мила. Мовчки все це залишивши в камері, вона делікатно пішла до виходу. В дверях обернулася і схвильовано промовила. «А я до вас...» «Не так вже погано ставилась. Чи не так, шановна панно?» І вийшла, не чекаючи на відповідь. Здивована Роксолана сяк так вмилась, з'їла принесене, випила напій, але нігті про всяк випадок знову замаскувала саморобним брудом. Наступного дня до неї в камеру знову зайшла Неомаруся. Принесла вже дві канапки з маргарином та чайний напій, ще солодший і трохи ніякого сказала. Я можу сказати вам, хто зрадив ваших ювелірів. Роксалана схопилася так рвучко, що перекинула на півпорожній кухоль. Хто? Я... я не знаю, як його ім'я, але мені стало відомо, що ваших тоді в лісі побили усіх. Живими залишилися двоє. Ви і той поранений хлопець на горі. Отже... Як його ім'я? Я не знаю, панно. А зрадник, отже... Роксалана вже сама збагнула. Виходить, панно, що зрадник той, хто живий, неушкоджений і на волі. Закохано глипнувши на Роксалану, відповіла неумаруся. А потім зашарілася. Це... це... Роксалана, схопившись обома руками за голову, Перше за час перебування у в'язниці заплакала і впала на залізне ліжко. Кінець вісімнадцятої глави.